Galega, música galega para recibir a un empresario eh, ex, importante dunha queixería na Ribeira Sacra que mm, seguro que vainos a deleitar coa súa sí. colaboración e presencia Eu xa todo vendo aí que o queixo, eh? Bueno, <risas> aviantaxenos, bueno Moi <risas> ben, saudamos a Xesús Maceira eh, Varela Moi boa tarde, Xesús Ola, moi boa tarde. Moitas gracias por acompañarnos e recibir a nosa, a atender a nosa chamada. Queremos felicitarte, darte os nosos parabéns porque ese queixo do que nos falarás agora é premio nacional. Sí, bueno, a verdade, mellor queixo queixo absoluto do campeonato de España celebrado este este río no na gourmet de Madrid. E uh -huh. a verdad estamos ainda asimilando os resultados, non, non contábamos con eso e sí que si sí que éramos un pouco conscientes ou, ou, ou nos imaginábamos que no, na categoría de queixos azuis pois íbamos ter unha, un bon posto, que, que, que podíamos quedar ben, pero bueno, xa o quedar de, de primeiro premio no creixo azul, pois xa era un éxito uh -huh. e a sorpresa foi mayúscula cando cando notario pois aviso sobre e, e nombrou os Abelgaerva Aídamoizo como como gañador absoluto non? Foi, sí, eh? bueno, algo algo máxico sí, sí. bueno, um... porque eu estou vendo un queixo que non sei a altura que ten grandinísimo eh? bueno, pero é grande bueno. como facéis ese queixo ¿Cómo, cómo, en fin explícame así un pouquinho por encima como facéis ese queixo con esa altura porque eu conozco bueno. de cabrales eh? conozco, en fin, outros queixos azuis pero son máis planiños Son máis planinhos, xa que, por regra xeral, os azuis son pesan entre 2 ¿Sí? e 4 kilos, aí na sí. que hai estilitos de, de 8, a regla xeral é que xa un formatos grandes. Non, bueno... É un proxecto que leva moi poquinho tempo, leva 4 anos e medio no mercado. Uh -huh. Entón, non sabíamos, non vimos diste mundo, ningun dos, uh -huh. dos tres que formamos parte de, de Aira Armoniz, un matrimonio a Ana e Ricardo, que Ricardo tiña candeiría, uh -huh. ara asesora fiscal e laboral, e eu era politólogo, e uh -huh. non sabíamos nada de queixo, entón, bueno, nas primeras elaboracións, o que queríamos facer era era probas non? E se sí, sí. si facíamos un queixo de 4 kilos maduraba moito máis tarde uh -huh. e facendo un, kilo, un queixo de 1,200, 250 gramos aproximadamente uh -huh. pois íbamos a ter resultados moito máis moito máis cero, non? Sí, sí. E un pouco o motivo inicial foi foi isso uh -huh. nada, nada máis, non, non tiñamos outra pretensión eh, cal foi a nosa sorpresa cando vimos que encaixaba moi ben sobre todo na, nas tiendas, non? Que que vean un queixo que podía un pero corte que o podían cortar y que si no no venía moi pronto, pues que tiña durabilidade no tempo, non. Date conta que un queixo de 4 ou de 8 kilos tens que ter moita rotación diir para que non se pase, non vai evolucionando rapidamente. Sí, eh, sí. bueno, tuvo aceptación e e a idea inicial non era facer ese tamaño, era facelo máis grande, pero cuaiou e e o deixamos se non facemos outra, non? Porque eh, eu fai pouco que despois foi cando vin o vos o queixo Falén hai pouco con un restaurador aquí en Barcelona que, me, que lhe digo, pero que queixo tan bon? Mm. E dixo, pois eche da nosa terra. Da Ribeira Sacra, nada menos. E dixi, como da nosa terra? Dice, sí, e dice, un de collen as uvas que as teñen que subir ao, as costas para poder levarlas ao bom viño. Dixo, e vais beber viño delí e o queixo que tamén é de chantada. E dices, por que non utilizo outro? E agora vexo que hai moitos cociñeiros aquí en Cataluña que utilizan moito queixo galego na, na, nas súas cociñas. Eh, sí, eu creo que, que Galicia está vivindo un momento dulce, que há moita queixería pequena, artesanal, sí, sí. e cun leite de calidad que está facendo un produto extraordinario. E... Eh. E non só aquí en Galicia, sino que no resto do Estado tamén se está vendo no, me, que, no, que grandes cociñeros que están utilizando sí, queixo galego, sí. non? Non sí, creo sí. que nese sentido eh, leite de vaca en Galicia se fai dunha calidad sí. eh, suprema e iso pode dar un resultado final cando se transforma tamén dunha calidad extraordinaria Si, sí, si, sí, si. Sí. E cociñeros, da igual que sean de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, que é sí. do País Vasco, ao final o que son produtos valóranos, e bueno, o produto galego está moi ben considerado en todo uh -huh. en todo o territorio nacional e evidentemente que os cocinheiros de primeira línea queren un produto de primeira línea de calidade e por eso o queixo galego está presente en, sí. en, en moi tardas cociñas ¿no? sí, sí. bueno, pois pues hai que decir e no hai outro que parece si en aceitura parece o so queixo do cebreiro que acopa, a copa uh -huh. dixéramos a coroa, eu diría a coroa pois pues tendo tamén sí. acú Bueno, un gorro de cocinero que fai un amigo noso que se chama Carlos Reixa. <risa> eh, está dentro da denominación de orixe Cebreiro e sí. eu un gorro de cocinero, ¿no? Sí, sí E de... y... sí. é importante sinalar que é un dos queixos máis antigos que existe. Sí. Eh, xa se falaba del no século XII, que viaxaba por Europa, uh -huh. que é somadurado, é unha coagulación láctica. E Carlos Reixa é un é un maestro dese, ¿no? Acaba de de recibir con ese queixo o premio, o, o mellor queixo curado de vaca de España e sí. leva, leva de xanos aí en primeira linea e, bueno, a verdade que, aparte de ser un, un queixero excepcional de facer un queixo de calidad é un moi amigonoso e foi unha das personas que nos enseñou tamén cabía outro mundo aparte do, do Arzú o Joa e te Tetilla en Galicia non e uh -huh. y nos abrió o camiño nese sentido si sí, porque todo o vendule bebeik nunha fotografía mm, vale. <risas> bueno pois pues, hai que dicir aos nosos ointes e seguidores que a queixería chamase Airas Muniz que está enxantada na Riviera Sacra o mellor queixo de España no campeonato dos mellores queixos de España 2021 gourmet eh, eh, bueno pois pues, eh, bueno felicitacións a esa queixería tan, pero máis que nada a Ana a Suso y a Ricardo que que bueno, con Suso estamos a hablar ahora mismo estamos descubriendo cosas importantes e interesantes dios que quieran ponerse contacto con Bosco pues eso, ponerse en la página de Aires Muniz ¿no? Sí, hay a través de la página web eh, hay un correo electrónico que se puede enviar a nosotros y también aparece un número de teléfono que bueno, siempre contestamos na medida do posible o mellor non tan rápido como a xente eh, pensa, pero en menos de 24 horas sempre contestamos os correos e as chamadas y, e, e y posiblemente ahí, poden tamén adquirir algún na, algún na, product, na, algú dos, dos vosos produtos non? bueno eso xa é máis complicado non? xa xa desde fa moito tempo desde fa aí máis de dois anos temos un unha lista de espera dun mes, mes e medio e a verdade que sí que é máis complexo non? pero bueno Sempre intentamos, se non son cantidades grandes, son pequenas, intentamos cumplir na, na medida do posible, ca maior rapidez, a particulares que nos, que nos, que nos chaman e que xa chegagan a nos. Pero bueno, nestes momentinhos pues, estamos máis desbordados que de costumbre e sí. si sí que vai haber un retraso importante para adquirir okay? o bueno, bueno, que iso. pero iso queres dicir que hai calidad Claro que sí. Porque mejoro mejor no hay tanta producción como les quisieran y lógicamente ten, ten Por están... eso sale tan bon. Claro que sí. O, <risas> o quéixo chamase Sabel, ¿no? Sabel, Sabel que era amada que tiño a trovadora Idaesmoni. Aíse, que <risas> que de aí ben, de ben da queixería, ¿no? Da aí un home da queixería, Nos, bueno, éramos en España Eh, ...precursores... ...elaborando con leite de vaca Jersey... Sí, sí, ...y sí. nos parecía muy interesante... ...poner o primero trovador... Uh -huh. ...luego enchantada que foi precursor da trova galaico-portuguesa. E por eso nos chamamos Aida Armoniz. Muita xente pensa que é o nome de lugar ou apelidos e <ríe> sí. non ten nada, nada que ver con iso, non? E cando fixemos a primeira prova do, do azul, sí. nos enamoramos Dil, e uh -huh. como trovador tiño unha amada que menciona nunha das trovas, que era Sabel, pareceu pues, non moi boa idea poñase pues, o nome da, G da enamorada Dil, e o nome da nosa tamén. Quizás, non? como por eso, por, por, a matar, por, por, por a tua trayectoria profesional politólogo, pois, converteu en algo moi interesante, que ten algo que ver tamén con, con Martín Kodax, e outros aproveitan precisamente os nosos trovadores para darlle máis renome ao noso, a, a, a noso propio idioma, non? Sí. Exactamente. Vivimos unha época dourada durante uns séculos, e y e estaba en reivindicala, non? É eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, un orgullo para todos. E eh, poñerle en valor outra vez, é eh, si sí, sepa, sí, eh, si é con queixo de, de de grande categoría moito máis. Pois agradecerche moitísimo A túa colaboración de hoxe, Xuxo jesús xus, para nós é un placer E volvemos a repetir Parabéns para ti e para todo o equipazo Que te está desformando aí e, Bueno, pois o Gaia que en algún tempo Non moi leixano Podamos pois, chegarnos a Riviera Sacra E disfrutar contigo non es... e, e ir achantada, probalo queixo sí. Hombre, nos, nos estaremos encantados De que de que tanto vos Como os ouvintes, que nos estais escutando vos acercarades porque a verdad que é unha cena, zona preciosa Riviera do Miño é espectacular sí, sí, e ademais sí. nesta época no outono é unha auténtica maravilla sí. hai moitísimas rutas cheas de carballos e de, de Castiñeiros que están unha época eh, preciosa ahora e sí, sí, sí. visitar a queixería e ver como facemos os queixos como pastan as vacas e eu creo que é unha experiencia inolvidable e inesquecible e que uh -huh e ca todo nos nos satisfáse, non? Por iso, estádes por... convidados, a, a, a di. Otra vez repetimos os nosos parabéns a Ana, Suso, Ricardo e Marta que tamén esqueceuse me antes. Xunto con todo o equipo do obradoiro queixeiro sí, familiar do, de, do lugar de Outeiro, me parece que te, te, sí, temos coñecemento. Moi ben estamos soltero ao de de Chantada na parroquia de San Salvador de Asma, máis conocida como Convento. Sí. Estamos en plena Ribeira Sacra, la la da la, la Ladeira. Eh, eh bueno, para que, que ese, queixo queiro, con, y... ese queixo con ese queixo con pan e un viño de precisamente Eso. da Ribeira Sacra vai vai entrar e así un tadiño con un pouco de mel. Ah, non sei, non sei. Realmente moi ben o mel lo que Si, sí, señora. Suso, é un fagumaridade sí. Moitas eh, grazas. Eh... nada, moitas grazas y aquí estamos para para Cano Queirades y, y gracias por dar voce e visibilidade a, a proxectos como o noso graciñas, graciñas a vos De verdade, moitos éxitos Desexamos que, conti, que continuedes recollendo máis éxitos e, e bueno, pois eh, que nos permitiras falar contigo Vamos a intentar uh, falar con outro dos te, dos te, o, a, a semana que vem o mellor, ou xoves intentaremos volver a falar de, con des... un dos teus compañeros po, do, do... Perfecto, sí, Porque problema. porque temos outro programa miña en, en en Xamboy en no que chamamos galegos no vais tamén, bueno, gostaríanos ter un poquiño de, de sí, sí. máis publicidade para as nosas cousas e unha delas é precisamente ese queixo que, que acaba desde ter ese grande premio bueno. Bueno, unha aperta grande Sus... nada, boitas gracias a apertas